Velkommen til Rejsefeber. I dag er det mig, Cecilie og Christine, der er i studiet. Og vi har besøg af Pernille. Hej Pernille. Hej. Pernille er i studiet for at fortælle os lidt om Zambia, hvor hun har rejst rundt. Så vi er simpelthen i Afrika den her gang. Zambia, det er et land, der ligger sådan midt inde i kontinentet Afrika, så der er ikke nogen kyster. De har rigtig mange forskellige etniske grupper engelsk er det officielle sprog, men der tales virkelig mange af de her lokale sprog, så man kan få den her oplevelse af sådan rigtig stamme afrikansk folk, hvis man tager rundt til de her forskellige etniske grupper. Men det, der nok er den største sværdighed, som landet er mest kendt for, det er det her Victoria Falls, som de fleste måske faktisk har hørt om, fordi det er en ret stor sværdighed ja. Og i dag, der har vi jo besøg af Finile og Finile du bor her i Aarhus, hvis man lige skal introducere det lidt, og arbejder i en børnehave og venter på, at du kan komme til at studere her til sommer. Yes. Og så er du jo så heldig, at du har haft lov til at besøge Zambia. Og hvis du sådan, det kan være, at du vil starte ud med at fortælle, hvornår du var der, og hvordan du rejste, og hvem det var med, og... Ja, jeg tog sted sidste år i slut december, øhm og fløj med min veninde. Vi skulle backpack i fire måneder i alt, og vi havde så planlagt seks uger i Sambia. Og vi fløj til Livingstone, som var meget sydligt også, der vi tog i forholdslægger. Ja. Øhm, og der var vi en uges tid og fejrede nytår også. Og så ja. tog vi øh, videre til hovedstaden Lusaka, hvor vi også brugte en uges tid cirka. Og så tog vi øh, fire og en halv uge, var vi så i en der ligger lidt mere nordligt, hvor vi så skulle være frivillige ja. og arbejde med med på et børnehjem og på nogle skoler. Ja. ja. Og når I sådan, den her måde når, når du nu siger at nu tager vi videre, nu tager vi videre. Hvordan rejser man så rundt ned i Afrika? Vi var med bus. Med bus? Ja. Er øhm. det sådan offentlige busser eller er det nogle meget lokale busser eller hvordan hvordan vil du sådan beskrive transporten? Altså, det, var, det var ikke de helt lokale busser som man kørte rundt med, når man var i byerne, hvor man bare skulle ind til byen og sådan noget, for det var sådan nogle små minivans, for de havde puttet 10 ekstra sæder ind, så man sad rigtig, okay. rigtig mange mennesker i minivanen. Så er der nærmest beskyttet? Ja. okay dem, dem ja. var vi også med, men det var lidt mere lokalt, Det var sådan en lidt større bus, men stadig så havde de øh, puttet ekstra sæd ind i middaggangen, så man sad, altså fem på række, så det var meget, meget klemt og meget, meget varmt. <laughs> hvordan, altså kravlede man så hen over hinanden? Eller <laughs> hvordan styrede de man, man kunne godt bede de andre om at gå ud, men øh, det, var, det var nogle lange busture, og det var en, altså varmt, når man sad rigtig tæt. Ja, øhm, men, men, men det fungerede. Det er et at finde ud af. Altså, det er ikke, som man føler sig utryg. Eller sådan, Nej, det ja, at synes komme jeg bestemt ikke. Vi havde ikke rigtig nogen utrygge oplevelser. Mm. Det er jo, altså, fordi jeg tror der nogle gange, så er altså, det tit, hvis folk tænker, at nu vil jeg gerne øh, afsted på en lang, lang tur, eller i hvert fald en længere tur sådan, væk fra Europa, så tænker man måske Asien, billigt, lækkert, som noget af det første. Så måske der er nogen, der overvejer Sydamerika, men det er, sådan, det er sjældent Afrika inde i billedet. Ja. Øhm, og det kan da måske også godt lidt være, fordi man tænker lidt på sikkerhed og sådan noget. Men det er jo helt fedt netop så at høre fra sådan en som dig, at det kan man sagtens. Zambia ja. altså, det... er måske også et af de gode steder. Ja, vi, det var heller ikke meningen i starten, at vi ville have lavet vores frivillige arbejde i Afrika. Vi havde faktisk planlagt i Sydamerika, men fik så at vide fra vores øh, rejsselskab, at man skulle jo kunne snakke spansk. Og det kunne vi så ikke. <laughs> og så foreslog han nemlig i Sydafrika. Og, øhm, og så undersøgte vi det. Og der var også rigtig mange muligheder, det har man også hørt om, skulle være lidt mere trygt. Yeah. Ja. Men så min veninde, jeg med, fandt så det her danske selskab, Dream Factory, Dream Factory som vi har været ned og været frivillige for, som ligger yeah. i Zambia mm. øhm, Og så hørte vi fra nogen, vi havde gået på gymnasiet med, at det var et rigtig godt sted, og altså, et godt miljø og gode, gode yeah. mennesker, der arbejdede med det. Mm. Og så tænkte vi, det, det må vi prøve. Ja, okay, ja. så dem, dem, der tog sig af dernede, snakkede de dansk, eller hvad, Eller var det sådan nogle danskere, der satte jeg i kontakt med nogle lokale, der så uddelegerede noget arbejde? Eller? Altså, Dream Factory er en organisation, som blev startet af et dansk par, øhm, Peter og Anita, som bor i Fredericia <laughs> nu. <Ja. laughs> øhm, og dem var vi nede og besøge inden vi tog i Fredericia, okay. for sådan at mm. høre om, om deres projekt og der, deres, ja, alt det, de har tænkt med projektet. Og det startede den for hvad er det, 5-6 år siden nu, da de selv boede nede i Sambia, i Andola, og byggede deres lille Dream House, hed det også, da man var dernede. Og så startede den her organi organisation, og havde, havde så en masse danske unge dernede, der havde de så ret mange, der tror de havde 15 om året cirka. <coughs> og så øhm, her efterfølgende, efter de flyttede til Danmark igen, da de fik børn, så sender de så unge danskere ned, og så bor man så... I deres hus, de havde bygget dernede. I Dreamhouse. I Dreamhouse. Yeah. <laughs> <laughs> um, men nu er det kun sådan en 5-8 stykker om året, de har dernede. Okay. Fordi det, ja, det er lidt svært for dem at organisere det, når de skal gøre det for Danmark. Yeah. Men det fungerede rigtig fint. Og vi havde, vi havde en kontaktperson dernede, som arbejdede i Dreamhouse. Det var sådan en kontor, hvor hun sad Så hun var der næsten hver dag. Og så boede vi så øh, på samme grund med, nogle, med vores naboer, yeah. som, øh, hvad hedder det, som havde ni børn. For den ældste, han var 30, og den yngste var så to. <laughs> ja. Så en, en stor familie. Og, og ham på 30, han var så også en del af Dream Factory. Så han, han kørte os rundt til de forskellige steder og ja, ja, arbejdede altså, ligesom. Altså ting at se, eller hvad mener du med han, steder? Også han sådan. kørte os rundt til de forskellige skoler og børn, ja. vi skulle arbejde for. Ah, ja. smart. Ja. Så I kom nærmest også sådan til at bo lidt. Altså der kom I virkelig ud i lokalmiljøet også. Og sådan oplevede, når I kom ja. til at bo lige sådan af familien. Ja, der var vi jo også ind og spise med familien nogle gange. Og der kom man rigtig sådan tæt. På de afrikanske folk. Hvordan ellers med mad? Altså er det noget med ligesom at få en portion ved en nabofamilie, eller sådan, hvad kan man gøre? Kan man lave mad selv, eller er det bold men, mad? Man kunne sagtens, man kunne sagtens <laughs> lave mad selv, men det eneste problem det er, at de har powercut 8 timer om dagen. Ja. Øhm, og det så lidt forskelligt, okay. enten om morgenen eller om aftenen. Så man skulle tit forberede sig til enten aftensmaden fra morgenstunden af, eller omvendt. Øhm, og hvis man lige glemte det, og nogle gange byttede det lidt om på de der tider, så man kunne ikke altid være sikker på, hvornår strømmen gik, så, så var det over en tranke eller noget bål ude her. Okay, men så der var lidt bålmad. <laughs> vi fik ja. lidt bålmad. Det var også, det var også ja. meget fordomslut, det jeg havde gang i der, det var ikke ja. så godt. Ej, ikke men så vi, havde, vi havde et fint køkken med ovn og det hele. Ja. ja. Mm. Og i forhold til det frivillige arbejde, det var så jeg fik i både lov til at lave noget undervisning, ikke? Og jo. Noget fod fodbold? Yeah, Eller, vi, ja, det var meningen, at vi skulle faktisk have for vores eget fodboldhold dernede. Men øh, vi rammer jo så lige regntiden i Sambia der <laughs> i januar måned. Og øh, det er klart. den er, er voldsom regn, men den er, den er heller ikke værre end det. Men afrikanere, mm. de går ikke uden for en dør, når det regner. <laughs> så vi nåede kun én træning, tror jeg. Havde vi Ej, vi havde én træning med det hold der. Øh, og så regnede de de andre gange, og så, så kommer de simpelthen ikke. Så det, det er lidt vildt. Ja, så vi, men vi nåede en træning, hvor vi havde, hvad havde vi 50 drenge på en, hvad var det 10, 11, 12 år, ja. og så havde vi øh, én fodbold. Wow. <laughs> Der var kamp om bolden. Ja, ja. og så fik vi også lukket til en bold mere, og så lavede vi så øvelser af 25 mand. Ja. Ja. Så det var, meget, øh, det var meget udfordrende, den indtræning, vi så havde. Ja. men de synes sikkert, at det sådan var guldværd og var mega ja, fedt. Det, uh. det tror jeg bestemt, de synes. Ja. Men det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik lov til at have mere med det at gøre, ja. synes jeg. Ja. Men sådan, generelt, har du så en opfattelse af, at man ligesom... Er det til nytte dernede? Altså det, altså, føler man ligesom, at man er, er der for deres skyld, eller er det sådan for ens egen skyld, og man lidt render vi, rundt? Vi var på to skoler, vi var på en, en skole, hvor vi underviste i idræt. Ja. Og der kunne man helt klart mærke, at, at vi gjorde en forskel, fordi mm. vi, fik, vi, vi fik rigtig meget frihed til at lave nogle af de lege og øvelser, som vi kender hjemmefra, som vi selv har prøvet, og som virker osv. Vi fik mm. lov til at være med inden omkring faktisk deres fodboldhold på skolen, og også både pigerne og drengenes fodboldhold, og komme med på sådan nogle sportsdage, Ja. Øhm, og der, de havde kun én idrætslærer, da vi kom der ned, og han havde alle klasser Så han havde jo <laughs> idræt med alle, alle de forskellige klasser Det var det, var det eneste hvad han selvfølgelig underviste i Men han havde rigtig tit for eksempel, altså, det ved jeg ikke, 50 elever eller sådan noget Så det var en kæmpe forskel, at vi kom ned og kunne hjælpe ham Og det gjorde også, at de fik ja. mulighed for at prøve en masse nye ting af Fordi man kunne dele dem op i mindre grupper, og så kunne lige pludselig prøve en trampolin mm. Eller et eller andet, som man ikke lige kan gøre, når man står ene mand med 50 ja. børn Um, så der, der gjorde vi helt sikkert en forskel Og det kunne man også mærke Og det var en mega fed oplevelse på den skole Og på den anden skole vi så var på der, der underviste vi i engelsk og i matematik Og der Nogle af timerne der stod deres klasse Ved siden af og kiggede på hvordan vi underviste og der oh. følte man sig sådan lidt til over og tænkte, det, det er jo ja. lidt underligt, at han at ja. skal stå der og kigge. Men man kommer ja. for at hjælpe os. Ja. Ja. Men, men da vi så efterfølgende turen snakke med dem, så satte jo det, fordi de gerne vil se nye metoder og undervise på os og videre Og ja. det kunne da godt være, at vi kunne lave en input til det. Så det har måske hjulpet ja, man på den kan sige, måde. På en men, måde har I jo så faktisk både hjulpet lærerne ja. og altså ja. eleverne på, på et eller andet plan. Ja. Men helt klart, der hvor vi underviste i idræt, og havde med det der fodboldhold at gøre, der, man, der kunne man mærke at man en jordforskel. Og det var mega fedt også for børnene, fordi de var mega glade og synes, ja. det var nogle sjove lege, de prøvede af ja. og sådan noget. Ja. Det giver noget ekstra. Ja. Det, altså, det er virkelig også en speciel oplevelse. Og sådan, at rejse efter det, der man netop at være frivillig og få ja. de der lokale oplevelser. Det kunne jeg også rigtig godt fedt. tænke mig. Ja. Jeg tror også, Afrika er et godt sted at gøre det. eller sådan ja. en, ikke, altså sådan, Også andre steder end sammen. Ja. ja. Så. Man gør også en forskel. Altså, ja, jeg ja, ja, jeg tænker, sådan, der er jo bare så mange fattige mennesker, og der er så mange, hvor det ikke er en selvfølgelig at gå i skole, så det der, at man kommer og giver noget ekstra. Ja. Altså... Det yeah. er alligevel giver lidt livsglæder. Ja. Yeah. Yeah. Vi, vi var også på, øhm, på et nogen yeah. i weekenderne. Og der, der kunne man helt sikkert også mærke, at vi gjorde en forskel. Der havde vi, øhm, inden vi tog sted, havde vi, havde vi samlet en masse ting sammen. I øh, sådan sæbebobler og elastikker og bolde og puslespil og nejlak og alt sådan noget yeah. der. Vi tænkte, kunne være sjov for sådan, nogle, for sådan nogle piger. Øhm, og så lavede vi så, det var hver lørdag, vi var der. Øhm, så havde vi så gang i en masse, jeg tror vi var der fire timer i gang, eller sådan noget, hvor vi så hyggede, hyggede med dem og legede med dem. Så det, det var virkelig også meget sådan livsbekræftende, at nogle af de der piger på børnehjem, som ikke har så meget og mm -hmm. sover i de der sovesæler. Det var nogle lidt strenge kort de levede under, at de kunne få sådan en, en lørdag med en ny bold eller et puslespil eller et eller andet. Ja. Det der var vildt for dem. Ja, det gør bare en verdens hårdskil. Ja. <laughs> det, det var vildt. virkelig fedt. Ja. Det kunne man mærke, man gjorde en forskel til jer. Nå, nu, øh, nu er vi startede startet lidt omvendt med din rejse. Vi startede med slutningen, eller hvad man kan sige, slutningen i Zambia. Det kan være, vi skal, hvad, hvor var I lige før I skulle lave frivilligt arbejde? Øhm, lige inden Dola, der var vi i Lusaka, som er hovedstaden. Ja, er der noget at se der? Altså nu har jeg kigget lidt rundt, og jeg synes, at mange skriver, så er der sådan et eller andet museum, og det er okay tidsfordriv eller sådan folk er måske lidt kritiske, i hvert fald på TripAdvisor og sådan noget. Det det fandt vi så også ud af, da vi kom frem at det ikke var det helt store, der var at lave. Yeah. Um, der er sådan mange malls, hvor man kan shoppe lidt og sådan noget, men det er så også begrænset, ved, yeah. hvad man vil shoppe, hvis jeg sige. Og så var vi, altså, da vi var på nogle, nogle museer også, ja. Yeah. Og så, altså, jeg tror bare, vi hyggede os lidt. Vi var sådan i biografen og lidt storby, det der nu var yeah. er storby i Afrika, <laughs> yeah. tror jeg. Men vi tog faktisk uh, før tid derfra for at komme til det frivillige arbejde, så vi var der et par dage, før vi skulle have været der, fordi der ikke var så meget at se Ja, okay. Men altså, sådan afrikansk ståbid, det er mest bare malls og sådan... Ja, det er måske også meget sjovt at opleve. Altså, yeah, altså jeg også synes, det er også sådan bare en biograftur, det er der også meget... Altså sådan, yeah. Det ved jeg ikke, jeg har også, det har jeg jo selv prøvet at have været ude rejse. Så sådan, det er, altså, man tænker, det er det samme at komme ind og sidde og se en film, men det er det bare overhovedet ikke. Det er, altså, der er, sådan, det er lidt sjovt. Jeg tror, vi gjorde det faktisk tre gange på de fem dage, vi var der. Sådan noget. <laughs> ja. Det var virkelig en animation i <laughs> God, God anbefaling, <laughs> ja. Æ, altså, <laughs> ja. Ja. ja Men jeg, altså, ja, jeg kiggede også lige, sådan, jeg tror... Der er Nationalmuseet, ikke sådan typisk også ja, hovedstads på, ting. Ja. Men der skriver mange også sådan, at altså, det er jo rigtig fint at få noget introduktion, netop hvis man starter i hovedstaden og så sådan, får lidt at vide om Zambia og hvad er det lige for en befolkning og sådan noget. Ja. Men det var ikke fordi folk sådan, klapper i hænderne over, at det sådan er flot stillet op eller sådan noget. Ej, det var ikke det helt vilde. Nej, hvor i modsætning til det, så læste jeg om et museum i Livingstone. Jeg ved ikke, om I var i på sådan et museum der? Nej. Ikke, ikke i Livingstone. Men det kan jeg da lige anbefale. Ja, så, der <laughs> er nogen, der, <laughs> kan jeg komme ind. der har det. Men, men der er nemlig på TripAdvisor i hvert fald, folk er sådan ellevilde, og det er sådan på top 50 ting i Zambia. Okay, eller Eller, ja, eller højere op, faktisk, end det der, tror jeg. Og det er netop også igen, den der med sådan... At få en historie, men samtidig få det på en inspirerende måde. Ikke? Altså, sådan, hvor, hvorfor går man på museum? Det er jo rart nok at få noget baggrund for det land, man tager rundt i, og sådan, forstå folket eller sådan noget. Men det er jo fedest, hvis det ligesom også bliver præsenteret på en rar måde, eller sådan ja, helt lidt mere det. spændende. Og det roser de i hvert fald meget ja. i anmeldelserne inde på Tøvdvejs. Så altså, det kan man da lige tage med. Jo, at de det her et besøg er så altså, måske en nærmest drop, ja. <laughs> det kunne de kunne de videre. Ja. Men jeg ved ikke, om det kan også være, at det er en fordom, jeg har, når jeg ikke har været i Afrika, men jeg forestiller mig ikke, at der er, er nogen afrikanske byer, der sådan, tiltrækker, fordi de sådan, er for eksempel arkitektonisk flotte, eller hvad man sådan siger, Nej. eller sådan, har nogle vilde seværdigheder. Jeg forestiller mig meget mere Afrika, er sådan, øh, mega flot natur, og, altså sådan, for eksempel Victoria Falls, er sådan, ja. der, er, ja. altså, at ja. det, det er sådan, det, Afrika og kan byde på, ikke? og kultur. Og sådan, og sådan, ja. Og sådan, ja. At, og især at, kulturen. Altså ja. der med, den er så anderledes, ikke? Og der er alligevel mange efterhånden, der har været i Asien og oplevet den kultur, og i Sydamerika også for den sags skyld. Ja. Men sådan Afrika er i hvert fald for mig er stadig Det er noget forholdsvis helt uopdaget og sådan ret, ret spændende. Ja. Ja. Vi tog også en øhm, safari-tur. Sådan ja. en, en firedages 4 dages, fire dages safari-tur lige efter nytår. Ja. Øhm, hvor man... Jeg kan huske, vi havde vores telefoner med, men noget sådan at få en besked, om at både var kommet til Zimbabwe og Namibia og... Samt <laughs> og der var et land mere altså det, det var et kæmpe stort område det, så en det nationalpark lå, nationalpark like. ja, ja. Um, som, som så grænser ind over en masse forskellige lande ja. hvor man bare kørte rundt i sådan en uh, jeep ting jeep. I, i i fire dage og kiggede på dyr med sådan en, uh, en rigtig uh, safarifar der der styrede og fortalte en masse ja. og så overnattede man derude hvordan på overnatter man så i tilte ja ja som er slået op eller hvad sådan ja de var stop, der var sådan forskellige steder der var nogle camps her ja. Altså sådan, så der, kunne, man, der kunne godt være en løve, eller hvad det er ja. det, vi snakker? <laughs> vi fik at vide om, om natten, at hvis man skulle ud og tis, så skulle man først lige lægge sig ned og prøve at holde sig. Fordi det var, det var farligt uden det blev mørkt. Hvis man så ej, virkelig ej. skulle ud og så skulle oh, man lige nej. lyne op og, og høre, om man kunne høre nogle lyde. Ja. Og hvis man så ikke kunne høre noget lyde, så skulle man lige lys med sin lygte ud og se, om man kunne <laughs> se nogle ejebås. Ja, ja, sådan noget. Det er øjnene, der lyder Ja, lige præcis. <laughs> <Der er eyeballs. laughs> og, og hvis man, øh, hvis man så kunne det, så skulle man lige se, at man kunne bestemme sig for, hvad det var for nogle øjne. Ja, Fordi hvis, hvis, det var sådan noget, noget, Nej, yeah, hvis det var sådan noget løve eller noget, så kunne man selvfølgelig holde sig ind. Hvis det bare var sådan en hyene, så kunne man godt lige se sig ud. Og dog, ja. altså, uh, de klamret, sådan um, så, så det var sådan lidt, man, man var der lidt presset, at man skulle til at sove, og man kunne begynde ja. at høre lydene, men det var en mega fed oplevelse at prøve at, at sove derude ja. midt i det hele. Ja. ja, det giver dig noget ekstra. Ja. Lidt lidt er det, ikke lidt der, det er ikke lige der, man sådan lægger sig til at sove under åben himmel for lige ej. at kigge på st Nej, altså var det, det, var, det var bare fedt at se dyr, eller hvad? Man så det yeah. hele. Ja, det, det var jo meget sådan, altså naturligt, eller hvad man siger, at de, de levede derude, og det synes jeg var fedt at se, altså sådan, hvordan yeah. det fungerer i, i real life. Yeah. Ja, også det der med, at det er jo ikke kunstigt. Altså, Nej, det er bare, noget der, andet, de Det noget andet, hvis det er et reservat, ikke? hvor yeah. de sådan, på en eller anden måde er der lidt kunstigt yeah. indhegnet. Øhm, det er fedt det der med, at det er bare... Netop som du også siger, det dækker fire lande, den har kæmpe nationalparks, ja. de lever der jo naturligt. Ikke? Ja. Og så er man bare lidt på besøg i sin lille jeep. Eller sådan. Ja. Er det ikke også, altså, det er der Afrika, der byder på, er det ikke sådan lidt Big Five? The eller? Big Five, ja. jo. Ja. Så er I nogen dem? The Big Five, er det ikke? det ja. skal er lige have Og løven og? Det, ja. Hvad er du kan dem, Silje? Der var en af dem, vi ikke så, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for nogen. Det er, det er i hvert fald ja, elefant og løven og, og flodhesten. Giraffe. Hvad er Nej, den, den, den virker, den ser du ikke. Okay. <laughs> er det måske også sin... En, øhm, en Jeg fyrer bare dyr en, en, en gepard, <laughs> eller hvad? Den er selvfølgelig ikke så big. Jo, eller ikke. nej, måske, jeg tror det tror, er jeg, rigtigt. For den tror jeg nemlig ikke, vi så. Nej. Men ja. I så løber? Ja. Oh, ja. ja. Vildt. Det var lidt vildt, når de lige kommer slindrende i par ja. meter for mm. Også fordi man ved, at de, de, de vilde. Ja. Eller sådan, i princippet kunne, ja, ja. kunne ja, ja. løven jo bare kunne tænke, at oh, jeg er solkænd. Ja. nu tager ja. jeg <laughs> dem. <laughs> Jamen, også fordi, sådan, hvis man så nogle gange har været inde i sådan en, altså en zoologisk have, hvor man kan køre ind, hvor har eller hvad ved ja. jeg, et eller andet, <laughs> så ved man alligevel, at okay, de får dagligt kød. Altså, ja. de, for, de får mad, de, de får, her dyr. De, ja. de er forhåbentlig ikke alt for sultne. Ja, ja, ja, og her dø. er det bare sådan, de kan i princippet være ved at dø af sult. Jeg ved ikke, når de sidste er spist. De kan jo gå rundt der lidt efter mad i fem dage, og så kommer man lige kørende der med en helt ja. vognfuld kød. Ja. Ja. Til ja. Han fortalte ham der, Safarifar, at øh, det vildeste, han nogensinde havde oplevet på hans tur, det var, at de havde set en, en løveflok overfald en giraf. Wow, og, ja. ej, ej bare splittet splitte ned og begynde at spise af den. Nej, ja. hvor vanvittigt. Det er det vildeste jeg at se, på de, ved ikke, 25 år, hun har kørt 10 ja. der. Det, ja, det er da også rimelig, sådan en den er da heller ikke helt lille. Nej. Ej, ting, altså det er egentlig også en vild tilværelse, ikke som sådan en som du kalder ja. ham, sådan, han ser bare ja. de vildeste ting, ja. skulle man tro. Ja. Var det også noget op og se solopgang og nyde naturen, eller... Vi har ikke lige op på sol-opgangen, <laughs> men, men vi var i Victoria, eller Victoria Falls, den der park, der hele, altså hele den park, der hører med til, der var vi et par gange. Det mm. var altså vanvittigt smukt. Det har ja. vi også snakket om efterfølgende, det var altså, vi var jo også rest videre efter Afrika, og det, det var den smukkeste naturoplevelse vi fik. Er det rigtigt? Selvom vi var i Australien og Asien også. Ja. Altså, det var virkelig Fordi der er også virkelig, flotte oplevelser, ja, det er der virkelig. Ja. Øhm, men det var virkelig, virkelig flot. ja. Altså, ja. Hvad hvordan fungerer det sted? Er det sådan noget betaler man for at komme ind, skulle jeg sige, eller sådan hvordan fungerer? Ja, det er betal... en attraktion. Du betaler for at selv komme ind i sådan parken der ligger rundt om. Ja. Øhm, og så, ja, så går du rundt og så kan du gå rundt i hele den der ja, det er jo sådan en slags nationalpark hvor der ja. er masser af æber og, og andre <laughs> dyr. Og så mm. øh, kan du så gå den der der er sådan forskellige sådan noget udkigssteder. Ja. ja. ja ud over, eller du kan gå ned før inden af øh, vandfaldet også, og sådan ja, gå rundt, hvor vi prøvede at gå de forskellige steder hen. så er der jo den famøse bro mellem Sambia og Zimbabwe ud over Victoria Falls, hvor man så kan springe, hvor vi også var øh, prøvet noget. Bundyjum? Ja. Det er der. Jamen, jeg, jeg tænker nok på, hvor ja. det var Jeg stod nemlig og tænkte, nej, ja, I har også sådan bundyjummet og swinginger? Ja, jeg har, jeg har kun sunger. Har kun, jeg, jeg, det var ja, kun lige, set, og kun, det skal ja. man ikke sige, synes jeg. <laughs> det var så også nok... Ja. Men øh, det er selvfølgelig der. Ja. ja. Hvad er, det, er det det der gorge-swing? Ja, hvor man, altså i stedet for et bondjump, hvor du hopper med hovedet først, så hopper du bare på benene ud. Mm. Og så når elastikken ligesom tager fat, ja. så, så, så svinger man. Ja, en ja. gengetur. Det er det, jeg har stødt på. Sådan, nu, ja, som I nok kan høre, så har jeg været lidt på klipet vej. <laughs> <laughs> og sådan alt, sådan, stort set hele top 50-oplevelser. Det her noget med Victoria Falls, at gøre eller så ja. Men så snedder netop også sådan lige et par museer ind, og så faktisk en hel del af sådan adrenalin. Og det ja. tænker jeg lige var sådan, det er faktisk lidt sjovt, at man også kan gøre det. Nu har vi på et tidspunkt også lavet et program om New Zealand som ellers sådan, der tænker jeg, der skal man til, hvis man sådan ved skydiving, bungee jump og alt det her, men sådan, ja. selvfølgelig kan man også gøre det i Afrika, eller sådan, hvorfor ikke? Altså, ja. man kan virkelig mange ting, faktisk. Det er ja. ikke kun safari, eller sådan. Nej, det tror jeg også, vi blev overrasket over, vi kom der ned på det første hostel, der i Livingstone. Det var sådan engelsk eget, tror jeg. Ja. Øhm. Hvor de så havde en masse ture, det har de jo, de jo ja. gerne. Øhm, men altså, <laughs> hvor man både kunne komme ud og riverraft og, og skydive og ja. det der swing ja. og alt det der omkring. I forhold. Så der var rigtig, rigtig mange muligheder også. Mm. Øhm, Jeg læste også som sådan noget uh, adventure, eco-adventure et eller andet sted, som nemlig samlede ja, sådan noget Sambeti eco-adventures i Livingstone, som sådan virkede til at være sådan et helt sted, hvor man bare kunne sådan alt muligt et sted. Altså, hvor folk skrev anmeldelser om, sådan, de troede, de bare tog derud for sådan en bungee jump. Ja. Og så kunne de sådan både lave swing og rafting og sådan alt muligt samme sted. Jeg ved ikke, ved øh, du, hvad det er? Jeg, jeg ved ikke lige, hvad det er for et sted. Men, altså, men der var også rigtig mange muligheder ude ved Victoria Falls, men ja. jeg ved ikke, om, om det, er Jamen, det er det. Jamen det er jo i Living Stones, det kunne man godt forstille sig. Det kunne man godt forstille sig. Et selskab, ja. der så reklamerer med, at de kan det hele på én dag. Ja. <laughs> men det er også og også bare, sådan, wow, der det afsted, sådan drillingen hele kroppen. Ja. ja, men hende, kroppen. hende jeg rejste med, hun tog også de der, alle tre ting, hvor både swingede og bungee jumpede og tog zipline henover okay. der, Victoria Falls. Okay, ja. Men det kan Gildepang. egentlig godt være, at det er det samme. Så. Ja, men altså, det kan være. Jamen, jeg det tænker det i hvert fald, hvorfor ikke gøre det sådan et af de flotteste steder overhovedet? Altså, ja. altså, det, det burde næsten være det det. der. Ja. Og plus, sådan, ja, hvis der er et vandfald, så er der nok også i nærheden i hvert fald, noget flod med nedgang <laughs> ja. i, så man kan sejle på. Det har jeg godt ja. tænke. Ja. Ja. Så det er nok det er nok det samme. Ja. Det kan være, at vi skal sådan vende lidt mere tilbage til sådan noget med noget kultur og noget mad og sådan... H altså i forhold til sådan, nu har I sagt, eller du fortalte, at I føler at I er, sådan rimelig tryk og sådan noget. Hvordan vil du sådan, beskrive sådan, menneskerne ja, og måske også noget, noget med, altså, sådan, altså bare maden generelt? Eller, sådan, den, ja. Hvad sådan, der, der kendetegner, sådan, måske bare Afrika, men også Zambia? Altså, altså det, jeg husker mest med maden, de har sådan en nationalret, der hedder Shima, eller Shima. Sådan, som er en slags, mm. ikke ris, men det minder om ris med sådan noget majspulver eller sådan noget, de koger ja. op. Sådan nærmest lidt grødagtigt. Lige præcis, og de spiser med fingrene, det er meget sådan kendt, så, mm. og så dypper de det i alverden. Så, så, ja. så kører det bare ind. sidder de der på gulvet og spiser, det gør de rigtig meget, det ser man overalt. Og de spiser det virkelig til altså, morgen, middag og aften, og ja. også derimellem, skulle jeg til at sige. Ja. Og de bærer det hjem fra supermarkedet i sådan nogle 25 kg poser, <laughs> som de bærer på, på hovedet. Ja, selvfølgelig. Um, ja. Uh, ja. Og så kan man ellers bare brødføde en hel familie i mange, mange dage. Um, og det fik vi. En del gang. Vi lavede det faktisk ikke selv. Vi var med over at lave det ved naboen, eller vi stod og kiggede lidt på. Mm -hmm. men sådan, vi var over for det ved, ved dem nogle gange, og vi købte det også nogle gange faktisk, øh, når vi var ude at spise. Men altså, ellers så lavede vi selv med... Altså der var rigtig, rigtig fine muligheder for at handle i sådan en supermarked, hvor man kunne få rigtig mange ting, okay. som man kender hjemmefra også. Det havde, okay. Ej, det havde øhm, faktisk ja, jeg ikke troet. Nej, der var sådan et rigtig stort mål der i Andola, hvor vi boede også tæt på, hvor vi handlede ind. Øhm, og man, altså man, man kunne få det hele stort set, altså en, bare en anden indpakning, skulle jeg sige, ligesom yeah, man kender yeah. det fra, når man er ude og yeah, rejse. Der er frugt og grøntsager, der er yoghurt og mælk og <laughs> yeah, øh, råbrød yeah. fandt vi så dog ikke, men øh, Nej, masser men, af andet brød og ja, kød og kartofler osv. Så, videre. Ja. Yeah. Mm. så man, kunne få, man kunne få det hele. De spiser rigtig meget af der shima og fisk. Ja. Det, det spiser de rigtig meget Og fisk alligevel. Og fisk også, ja. Det er vel lidt sjovt, når de sådan... Altså, det må selvfølgelig være fra nogle af alle floderne eller søerne. Ja. Men, men sådan, ja, bare når de ikke er en kyst, et kystland, ja. så kan man godt lige blive lidt overrasket over det. Ja. ja. Men. Men, men hvad er din vurdering? Altså, nu er det jo helt klart billigst at spise lokalt mad. Hvad siger man på en skala fra et til 10? <laughs> at man bliver træt af det, eller det er fint? Ja, jeg synes, man bliver træt af det i længden. Ja. Men, men, altså, det kommer an på hvad man spiser til hvilken sauce man kan få puttet til <laughs> sauce. ja ja yeah. okay Jeg læste, læst os der... de laver mange sådan relish altså sådan alle mulige forskellige sådan lidt syltede ting også de yeah. får til og yeah. sådan. Altså, der var nogle, nogle spændende ting vi smagte nogle gange vi var med i sådan en uh, ordning på skolen en af skolerne på et tidspunkt hvor vi også var sådan i, i kantinen på i buffeten hvor det sådan, man kunne prøve en masse forskelligt <laughs> og det var sådan der var, der var meget der der så lidt mærkeligt men lystisk ja. ja men altså vi smagte på det det smagte jo rigtig lækkert men om man ikke helt vidste, hvad det var, man lige fik spist. Men det var meget sådan noget sygt ud, så det var nok godt ja. ja, blev I egentlig sådan, altså blev I syge, altså ja, ligesom man jo kan blive. <laughs> <laughs> ligesom <laughs> ligesom når en dansk mave kommer til <laughs> det andet sted, så. Faktisk ikke så meget i Afrika. Nej. Um, senere. <laughs> ja, senere. Der, ej, vi havde, havde vi lidt under lidt i Afrika, men det var ikke så, ikke så slemt, som det blev i Asien faktisk. Nej. <laughs> men øhm, det var også begrænset, hvor meget vi spiste lokalt, for vi netop havde vores eget hus, hvor vi lavede ja, mad og helt handlede klart. selv. Mm. Hvor man i Asien fx spiser meget street food. Så, ja, det er rigtigt. Ja. Mm. Ja. Så det var ikke så slemt, heldigvis. Nej. Hvordan sådan, altså jeres lokale oplevelse, det var mest ligesom det der frivillige arbejde. I var ikke sådan ude i en landsby og se nogle ritualer eller sådan... Nej, det, det kom vi faktisk ikke, men vi snakkede om flere gange, at det kunne have været sjovt, fordi man, vi kørte de der lange busture netop fra Livingstone til Lusaka og videre fra Lusaka til Ndola ja. som tog jeg kan ikke huske, to, timer måske eller sådan timer måske, okay. øh, hvor man kørte igennem de helt små små landsbyer, ja, ja. hvor det virkelig var fattigt. Og altså, er det hytter, eller er det bare det meget fordomme? Det er okay. det er hytter. Jeg står sådan ja. og føler mig ja. sådan helt vildt Ej, træls, er, jeg har så mange fordomme. <laughs> ja, man har jo virkelig et billede ja. af det. Ja, nej, ja. men det er virkelig hytter, og det er virkelig at man tænker, hvordan kommer der noget spiseligt herud, og hvordan hvordan ja. hænger ja. I sammen, og de kommer gående, i bar -tær, og I bare tager et klæde om sig, og så videre. Og også øhm. tynde, eller hvad? Eller? Yeah. Ja, ja. Jo, de var meget tynde nogle af dem. Vi havde <laughs> <Nogle af> dem. <laughs> Vi havde faktisk en en oplevelse med, altså lige ved siden af en, den ene skole, vi arbejdede på, og der var øh, sådan en masse lidt lærhyderaktig som mm -hmm. så meget forfaldet ud. Og øh, der det var så ja de meget meget fattige afrikanere der boede der, de kunne så se hen til skolen hvor de lidt rige jo så, Øh, selvfølgelig gik, og de der børn der blev født, i de der lige hørte, de kunne se på de skolebørn der kom i uniform hver dag, men de, kunne, de fik aldrig selv råd til at gå i skole. Mm. Og når vi så gik forbi de der hytter om morgenen og vinkede til dem, så var de jo mega søde. Børnene kom hen til os, så det var meget som at de blev røb ved vores lyse hår, vores hvide hud og sådan noget. Og ja. der, der fik man virkelig sådan lidt ondt i hjertet over, at de der børn kunne ja. kigge hen på skolen og kigge ja. på skolebørnene, men de kunne aldrig selv komme i skole, fordi ja. det var virkelig de de fattige afrikanere, det ja, fattigste, det de fattigste. Det er også lidt sådan Ja, altså selvfølgelig, altså I gjorde jo jeres og sådan en ja. hjælp en masse børn, men man kan godt blive sådan, wow, hvorfor hjælper vi dem, der allerede kan gå i skole? Ikke? Eller, sådan, eller ja, jeg kan forestille ja. mig, det godt lige kan ramme en, når de sådan kommer hen ja. og vil kramme. Og ja. og sådan, altså, er det måske, måske dem, der egentlig havde mest brug for hjælp? eller Det var, sådan. Det var nogle andre. Ja. ja, sådan kunne man godt føle lidt nogle gange. Ja, I hvert fald. men ja. det er jo også, altså... Lige så trist, som det kan være, eller sådan, lige så ondt i hjertet, det kan gøre. Så det er jo også spændende på en eller anden måde at komme ud og opleve en, altså en meget anderledes kultur i hvert fald. Yeah. Og så netop også opleve dem som værende glade og åbne og søde og imødekommende. Altså yeah. frem for sådan nogen, der sidder yeah. og, sådan, og gemmer sig væk og er helt for skræmt. Ikke? Ja, det var det virkelig. Og det var sådan alle ældre meget det der. Men de, det var mest fordi, vi sådan, var anderledes ikke anderledes at se på, at så ville de yeah. gerne hen og, og røre og, og se og <høgh> snakke. Også bare sådan ældre mennesker vil hen og sige hej, bare for at give hånd eller sådan... Mm. Hey, det havde de ja. ikke lige set før. Altså, tal det, taler de godt engelsk? Uh, nej. Det Ej. vil jeg ikke sige. <laughs> altså, <laughs> men nu så jeg bare de, lige, at det var det officielle sprog. Sådan. Ja, det gør, det gør de. Altså, de de velhavende familier gør selvfølgelig, okay. og i de der supermarkeder sådan, og sådan noget, så taler de rigtig fint engelsk. Men lige altså, de fattige der, som vil hen bare for at sige hej, de snakkede bare afrikansk. Altså, ja. ja, der er jo som sagt rigtig mange stammer. Jeg tror, altså det er sådan noget 73 ja, forskellige 50, sprog, ja. i Zambia, ikke? Ja. Altså. Det var helt vildt. Jeg tror, vi lærte et det par ord de fra den, den stamme, hvor vores naboer de, de hører til. Mm. Men øhm, ja, der er rigtig meget forskelligt. Det er ikke, altså, de kan heller ikke forstå hinanden indbyrdes alle de der stammer, så det Nej, er sådan meget... det altså, kan altså, være ret opdelt, kan ja. man sige. Men altså de lærer det jo. Dem, der går i skole, lærer det jo allerede i de små klasser, og de helt små klasser, de, de, var, de var selvfølgelig ikke så gode. Men altså, de lidt de større klasser, de var gode til engelsk men, de, de fattige der, dem, de kommer Nej, de falder de det det selvfølgelig ikke. lært nogle steder. Nej. Nej, kan man sige. Hvordan med øhm, sådan en kultur eller så altså oplevede I netop nu snakker jeg lidt om ritualer før, men så oplever man den der sådan afrikanske dans og trommesang og sådan noget. Er det noget de sådan altså var det noget i en del af skolen eller sådan støtte de på det nogle steder? Vi, vi var med i, øhm, i kirke mm. en, en dag, og det var meget sådan noget sang og, og skrig til Gud. Og det, det tog ja. tre timer, tror jeg, sådan en uh, søndags... Uh, ja. havde, ja. Sunday Mars. Ja, lige præcis. Ja. Og det var virkelig sådan, så siger de på et tidspunkt, så er det bare free dance i den, til ja. den her sang, og så skal man bare... Og vi var med <laughs> hende der, vores, vores person ja. Um, og hun var jo bare, altså, i, man, man skal selvfølgelig have sådan nogle lange klæder på og sådan noget, og de kaster sig på gulvet og okay. beder til Gud og kigger op og sådan noget. Og ja. folk var hen også så sige sådan, velkommen til os bæfter, fordi de troede, at vi var lille i kirken og så videre. Ja. Ja. Mm. Men det var en, en, en sjov oplevelse. Ja, det er lige mm. vel ret, vi er også sådan anderledes. Ja. Ja. Men det, det er lidt sjovt nemlig også med, at sådan, kristendommen er virkelig den største religion. Jeg tror, det er også noget... Jeg læst 83 procent eller sådan noget af ja. kristne, ja. men så finder de sådan alle mulige afskygninger, som vi snakker om før, de, de er jo meget adskilte, fordi de er de der forskellige etniske grupper. Ja. Så i hver kirke er der næsten en, en ny form for kristendom, fordi de har blandet det med deres traditionelle sådan ja. religion, Ja, ja. ja præcis, ja. så de sådan kan flette det ind på en eller anden måde med deres gamle guder eller hvad man kan sige. Ja, det synes jeg også er virkelig interessant, Ja. Altså. Og så lige i den kirke udformer det, så, så er I, at de kaster sig på grund. Ja, lige præcis. Ej, det var virkelig en sjov oplevelse ja. ja. For med, når man tænker på det, det danske, rolige kirkebesøg. Ja. <laughs> ja, meget, meget ja, stille og ja. roligt. Når boede I jeres øh, lokale familie, eller hvad man sådan siger, der er, hvordan ja. boede I sådan ellers? Hvad når man sådan øhm, rejser rundt? Da, da vi rejser rundt, der, der bor vi på Hostels. Hostels, Og okay. det var egentlig, altså det var sådan en, en fin standard. Jeg ved ikke helt hvad vi havde regnet med heller, fordi Nej, det hele var frygteligt. meget fremmed. Men det var det var fint synes jeg i forhold til hvad også også kunne ud på senere på rejsen. Ja. Ja, men det var sådan lidt sjovt fordi det, det er jo ikke så altså udbredt nu at backpack i Nej. Afrika. Nej. Det... Så der var ikke så mange på vores eller, eller sådan fra Norden eller. Nej. Det var meget sådan enten andre Afrikanere der var så på tur i Afrika eller okay. japaner og sådan ja <laughs> selvfølgelig der, der var der jo alt <laughs> ja lige præcis men øhm, ikke, ikke så mange sådan øh, der var faktisk også, vi mødte nogle tysker. ja og nogle folk ja. amerikanere og hvad, men hvad, ikke det så mange andre nord, nord, nordfolk nordfolk <laughs> ja. men, det, men det er sådan det er meget budgetvenligt eller Ja. Hvis man lige sådan skal se det fra, det er fordi, vi kan jo godt lige at anbefale til studerende. Ja. Øh, så hvis man lige sådan skal prøve at sammenligne, om man bare sådan kan, godt kan rejse der ned i sommerferien, fordi vi var lige nødt til at tjekke, og man kan egentlig få en flybillet, turretur for sådan 5-6.000. Så hvis det nu var sådan budgetvenligt at bo og sådan rejse rundt dernede, så kunne det jo sagtens være en mulighed, ja. hvis man lige havde brug for et det, det er ja. rigtig billigt. Øhm, det er ikke af priser helt endnu, men jeg tror også, det er fordi, det ikke er så... Altså så udbredt nu rejser rundt der så måske der er meget konkurrence nej, måske nej lige præcis. men altså, det det er jo mega billigt at handle mad og jeg tror man giver det er til 2 kroner for en bustur altså, ja. på den måde er det billigt men okay. så okay. <laughs> er ikke lige så billige som de er i Ajax men jeg tror vi kan vi sådan noget ja, måske også 80 kroner for en overnatning eller ja, ja. ja. ja. ja det er jo det er til at overskrue ja. kan man men sige. Men måske alligevel faktisk dobbelt op som Asian. Ja, er for nogen måske, asikker, ja, lige præcis. Der kan være ja, næsten halvdelen, ikke? Men stadig billigt. Jeg tror alt i alt, vi brugte på de seks uger med, altså at vi lavede sådan bungee jump og sådan noget, ja. der brugte vi omkring 10.000 hver. Ja, okay. Og der gik de 4.000 så til Dream Factory for, altså for det frivillige arbejde også, ja. som, som normalt andre steder kan være meget, meget, meget dyr. Ja. Ja, ja. ja det er dem i det der det er lidt sjovt. Det er sygt dyrt at lave frivilligt arbejde. Ja, der, hvor præcis. man tænker jeg har frivilligt ja. Men, ja. Ja. Det Men det var da en overskuelig pris, kan Ja, det ja. vil jeg også sige. Ja. Og heldigvis kan man sige, at når man så smider 4.000 i Dream Factory, så ved man også, at det, det gør noget godt. Altså sådan, så får du luci og sådan ja. på den måde. Ja. Men det er faktisk ret billigt også, når man tænker på det er seks uger og med bungee jump og alle de her oplevelser. Ja. Ikke? Fordi hvis man så kan få en flybillet til de her 5.000-6.000, altså, så er det alligevel... Jamen vi stod i og om før, sådan at altså, skal du på chartertur og sådan Alanya... I en uge, yeah, i og ned og have alle de bajere, altså, så kan man jo snildt komme af med, altså det kan jo godt koste 6.000 for en uge på sådan et hotel, ikke? Og sådan, yeah. Hvis du så også lige skulle have bajere og sådan noget, så kommer du alligevel op omkring. Altså, yeah. jamen, det ved ja. jeg ikke, altså, jo, jo. man kan, man kan, man man kan jo godt holde noget af. Præcis, ja. og hvis man så netop kan holde det på de der 10.000, måske hvis man er afsted i en måneds tid, øh, ja. med flybilletter, altså det, ja... Yeah. Så må man spare op, jo. Bayerne <laughs> er ja, i ja. hvert fald også billige, noget. Bayerne. Ja, det var de. Det var de ja, billige Det er da æ. helt klart anbefalesværdigt. Ja. Jeg ved heller ikke, uh, her til sidst, det kan være, at man sådan, hvis man nu gerne vil på en lidt længere tur, så kan man jo overveje at kombinere det med, uh, Zambia ligger sådan i midten, uh, så vandet, der er der, det er jo så Victoria Falls. <laughs> ja. uh, men man kan så kombinere det med Tanzania uh, og Kenya, og blandt andet, hvis man lige har lyst til sådan lidt øh, adventure noget, så kan man lige bestige Kilimanjaro i Tanzania, som jo er Afrikas højeste punkt. Ja. Øh, og ellers så byder det jo bare på, altså, ja, ligesom alt andet Afrika, mega lækker natur. Og ja, de der virkelig kendte sig i stedet også i yeah. Kenya, ikke? Og sådan, ja, lige ja. præcis. Og sådan rigtig Altså, når man kommer ud til kysten, så, jeg ved ikke helt, det, det, det tænker jeg måske ikke ligesom selv, men der er virkelig også sådan flotte bounty og der er jo zanzibar mm. øh, i Tanzania Tanzania, også, ja. ja. Der skulle være nogle af de fløjteste strænder, der tager til, faktisk. Og, og helt vildt, sådan dyreliv. Ja. Jeg, ja. jeg, jeg ved ikke, da jeg tror, der er nogle dyr, der kun er på sentibab, eller sådan ja. Så jeg tror, det er sådan... Det kunne man også overveje. Ja. Men hvad, altså, det kan godt være, at du også har en opfattelse af det. Altså vil man godt sådan kunne... Altså nu I havde nogle, nogle lidt varme måske, men okay, busture Altså sådan kan man godt rejse rundt, eller sidder man ligesom fast, fordi vejen er for dårlige, eller sådan... Men. Det er faktisk sjovt, vi mødte, man kan sagtens rejse rundt, vi mødte tre drenge fra øh, USA, som mm. øh, på de fire måneder, vi også var sted i alt, der ville de rejse fra øh, Sydafrika og så hele vejen op til Ægypten, okay. kun med offentlig transport og øh, hvad okay. sådan noget. Øh, ja, sådan noget og vi var de havde lavet en blok, og vi var inde og fulgte de den, og de, og de nåede altså målet på de fire måneder, de, okay. altså, så det kan man sagtens, man kan også til tog, ja. og man kan også køre bil. Vi kørte også lidt bil ned faktisk. Mm. Øhm, Fint Ehm, altså fin var det, kører på den forkert side, det skal man lige være med på, men altså, okay. det kan det. Var, det er. <laughs> ja. En forkerte ja. side. Yes. <laughs> det er en anden en side. <laughs> ja. <laughs> men men hvad med sådan altså for eksempel Ja, fordi hvis man nu, de der busser, der er, man sidder lidt tæt, altså, ville det give mening, at man, det ved jeg ikke, købte en bil, kørte rundt, eller, altså, har du hørt om sådan noget landevejstyveri, eller, altså, nu tænker jeg også bare netop, hvis man skulle køre videre til Tanzania og Kenya, det kunne godt være, at det faktisk kunne betale sig, at man kørt rundt altså selv. Det, det tror jeg sag, man, man kan. Altså, jeg ved ja. ikke, hvor, altså, hvor udbredt det lige er dernede, men altså, der er jo masser af biler og mm. veje til det, så ja. det burde jo være en mulighed, man kan også flyve for rigtig billigt, mener jeg. Ja, okay. Vi fløj fra, faktisk fra Sydafrika, altså bare som sådan en mellemlanding, mm. og så til Livingstone. Og det tager jo ikke andet et par timer, hvis man skulle få det ind. Ja, til det er rigtigt. Ja. Ja, men jeg tror først, er afsted. Nu ja. ved ikke, min han har haft en kammerat, der har cyklet sådan lidt ned igennem Afrika, og det i hvert fald er sådan, der er nogle grænser, det er fint nok at krydse, og der er andre, der, altså, der er det sådan virkelig svært. Så jeg tror, man skal tjekke det men Jeg tror lige med sådan Kenya og Tanzania og sådan ind til Sambia, der tror jeg måske ikke, det er sådan et sådan ret nemt finde ud af, hvilke lande der sådan er udsat. Også i forhold ja. til sådan tyveri eller overfald. Eller ja, ja. Af af der er nogle lande der, der er lidt mere ja. risky. Man lidt mere <laughs> Hvor man måske også. ikke ja. rejser hen. Ja. Ja. Ja. Det er klart. Men det lyder virkelig fedt. Altså det, jeg ved ikke, for mig er det lidt mere en mulighed nu. Altså også efter at have hørt ja. fra dig, synes jeg. Altså det virker ikke helt uoverskueligt eller farligt. Mm -hmm. eller så man får ikke noget mad-agtigt. Nej, <laughs> det kan man. Ja. Masser. Ja. Masser og ikke andet, så det Masser der... Shiba. Shiba. Shima. Shima. Ja. Shima. Det, kan man, det kan man komme langt med. Ja. Ja. Ja. Men også bare fedt netop, at, at det byder på så meget mere, end hvad fordommene lige siger. Ikke? Altså, ja. sådan, der er ikke kun lærhytter og okay. altså, nej. <laughs> nej, men altså Det er også det der med, som du siger, Victoria Falls var jeres sådan, flotteste naturoplevelse. Ja. Det er sådan, det ja, det trækker. God, det trækker virkelig også Janik Og, sådan, og de, også bare de kulturelle oplevelser, det er bare så meget anderledes ja. end mange af de steder, man ellers kan tage hen. Ja, jeg tror i hvert fald tit hurtigt, at jeg har tænkt, hvis jeg skal til Afrika, så er det noget, jeg gerne vil på safari. Eller sådan. Ja. Så det, der er masser af andet, det det mm -hmm. kan byde ja, på. helt sikkert. Det det i hvert fald. Ja. Og det skal da heller ikke holde en væk, netop at tage afsted i en sommerferie. Altså har du nogle uger, så er det jo bare... Man kan, Kom af få, man kan nå meget på et uger også. Ja, sådan noget. ja det, det er jo, jo helt vildt fedt. Også når storbjørn ikke er så vigtig at bruge ja. mange, så kan man nå ekstra <laughs> ja. meget ind i ja. naturen. Ja. også de der 8 timer i bus, altså det er jo heller ikke vanvittigt meget. Altså jeg har da kørt 24 timer i bus i ja, Sydamerika ikke. Altså sådan så afstandmæssigt, hvis man netop holder sig til sammen via så ja. Ja. så gør det godt. Det burde man godt kunne klare. Ja. men det var i hvert fald hyggeligt, du gad at komme ja, i studiet og snakke komme. lidt mere sammen. Det var så dejligt. Det er ikke et land, som alle lige har været i. Nej, det er rigtig godt at høre. Ja, jeg tror også bare, at det var det for i dag.